я справді страшенно хочу їсти. Вони поїли запашного розсольнику і її поставили на стіл тарілки з печенею. Роман Панасович задивився на картоплю, що парувала, і ніяк не міг збагнути, які асоціації вона викликає в нього. Нарешті згадав і розповів, як вони з сестрою колись продавали подушки. Було це давно. Він тоді ще був, Восьмирічний хлопчина. Вони недавно приїхали до Києва з села, де мати вчителювала, і ще як слідно влаштувались. Мати захворіла, лежала з температурою, і послала Романа з Надійкою на товкучку. Перед цим довго радились, що продати. Речей зайвих не було, отож вирішили збути подушки». Адже під голову завжди можна щось покласти. Надійка й Ромко взяли дві великі в червоних насипках подушки і бадюрі подалися на базар. Та настрій в них одразу зіпсувався, коли вони побачили велетенське скопище людей. Це була справжня стихія. Людський натовп вирував, наче море, а над ним стояв неймовірний гамір. Тут панували свої написані базарні закони. З краю мали свої постійні місця розкладники. Вони продавали всілякий мотлох, різного діаметра дроти, букіністичну літературу, старорежимні замки з секретами, мідні крани, старі черевики й крик моди, вишиті гладдю келемки з гномами та лебедями. За розкладкою Тупцювали ті, що продавали старі пальта, штани, сукні та білизну. Одяг, який тут же примірявся під захоплені вигуки перекупників. Ще далі на довгих столах стояли закутані в старі ватяні ковдри кастрюлі з гарячим борщем, супом, домашньою печенею, від якої йшов запашний дух лаврового листу і тушкованого м'яса. Серед натовпу сновигали миткі хлопчаки і дівчатка з відрами води і алюмінієвими квартами і вирвали на всі заставки «Каму води холодний, каму води!» Їм ніби вторували хрипкі пропиті голоси чоловіків, які крутили ногами дерев'яні верстати з насадженими на віз точилами і зазивали «Тачить ножи-ножиці!» Ромко з надійкою Боязко зайшли в базар і виставили поперед себе подушки. Ромко був повпевнений, що зараз на них накинеться. Вириватимуть подушки один в одного і заплатять значно більше, ніж вони визначили вдома. Не по десятці за кожну, а принаймні по п'ятнадцять карбованців. Він уже знав ціну грошам. За карбованець можна було купити хліба, цукру і молока. А червінець, Вважав сумою казковою. За нього в сарабкоопі вважали їм ясою та ще й давали здачу. Але до них ніхто не підходив, і Надійка вирішила, що вони стали не на тому місці. Почали проштовхуватись через усю кучку до розкладки. Ромко міцно притискав подушку до грудей, роздивляючись на базарні дива постояв трохи перед дядьком, який тримав на долоні дві кульки. Дядько раз-пораз раз підкидав одну з них. Вона спритно падала йому на долоню, і тоді вона в постріл. Біля дядька приємно пахло сіркою. Ця забава так сподобалась хлопчикові, що він ладим був стояти тут хоч цілий день. Але Надійка повела його далі. Раптом через румкове плече Простяглася рука з чорними півмісяцями нігтів і схопила подушку. Хлопець злякано притиснув її до грудей. «Продаєш?» – почулося десь угорі. Ромко задар голову і побачив, що на нього дивиться хитре, прискалене проти сонця око. Друге око зеркало в інший бік, наче щось вишукувало в натовпі. «А вже ж продаю?» – боязко відповів Ромко, не зводячи погляду з примруженого ока, старий обірваниць щосили потягнув до себе подушку, і хлопчик випустив її. Пальці з брудними нігтями зім'яли подушку, перебрали насипку, чи не заштопана десь, підняли подушку за ріжок, погайдали зневажливо.